Kapitel 2. «Jeg, ja, jeg, sa i mitt hjerte, «Kom nå, la mig prøve dig med glede. Jag se det som godt er.» Och Og se, også dette var tomhet. Jeg sa til latteren, «Vannvidd!» Og til gleden, «Hva utretter den?» «Jeg utforsket det med mitt hjerte ved å oppkvikke mitt kjød med vin, men jeg ledet mitt hjerte med visdom.» for å fatt i dårskapen, intil jeg kunne se vad som var godt for menneskesønnene i det de gjorde under himmelene i sine levedagers antall. Jeg gikk i gang med større verk. Jeg byggde mig hus, jeg plantet mig vingårder, jeg laget mig hager og parker, og jeg plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg laget mig vanndammer, for med dem å vanne skogen av voksne trær, jeg skaffet mig tjenere og tjenestekvinner, og min hustan fik sønder. Och så byskap, kveg og småfe fik je i store mängder mer en alle som hadde vart før mig Jerusalem. Jeg i samlett mig også sølv og gulll og eiendom som er særegen for konger og få provinsne. Jeg skaffet mig sangre og sanggerinner og det som er mennesske sønes største glede. En kvinne, ja kvinner. O jeg lev støre og vokste mer enn noen som hadde vært før mig i Jerusalem. Vad mer er, min visdom forble hos mig. Och ikke noe av alt det mine øyne ba om, holdt jeg borte fra dem. Jeg nektet ikke mitt hjerte noen som helst glede, for mitt hjerte gledet seg på grunn av alt mitt harde arbeid, og dette ble min del for allt mitt harde arbeid. Og jeg ventet mig mot alle mine verk som mine hender hadde utført, og mot det harde arbeid som jeg hadde arbeidet hardt for å utføre, og se, alt var tomhet og jag etter vind, og det var ingen fordel ved noe under solen. Og jeg venter meg for å se visdom og galskap og dårskap, for hva kan det jordmenneske gjøre som kommer etter kongen? Det som folk allerede har gjort. Og jeg, jeg så at visdommen har fordeler framfor dårskapen, Liksom lyset har fordeler framfor mørket. Den vise har øynene i hode, men tåpen vandrer videre i fullstendig mørke. Og jeg er blitt klar over, jeg også, at det er ett endelikt som det ender med for dem alle. Og jeg sa i mitt hjerte, Ett endelikt som det som rammer tåpen vil det ende med for mig, ja meg. Hvorfor var da jeg blitt så vis på den tiden? og jeg talte i mitt hjerte, så dette er tomhet. For minne om den vise varer like så lite som minne om tåpen til uavgrensetid. I de dager som allerede er i ferd med å komme, blir en enhver med sikkerhet glemt, og hvordan kommer den vise til å dø? Sammen med tåpen. Og jeg hatet livet. For det arbeid som er blitt gjort under solen forekom mig ulykkelig, for alt var tomhet og jag etter vind. Og jeg hatet alt det hare arbeid som jeg arbeidet hardt med under solen, og som jeg skulle etterlate til det menneske som skulle komme etter meg. Og vem vet om han vil vise sig å være vis, eller dåraktig? «Likevel kommer han til å få herredøm over frukten av allt det hare arbeid som jeg arbeidet hardt med, og som jeg utførte med visdom under solen.» «Og så dette er tomhet.» «Og jeg venter mig om for å la mitt hjerte fortvile over allt det hare arbeid som jeg hade arbeidet hardt med under solen.» «For det finnes det menneske hvis hare arbeid har varit utført med visdom, og med kunskap og med dyktighet.» Men hans del vil bli gitt til et menneske som ikke har arbeidet hardt med noe slikt. Også dette er tomhet og en stor ulykke. For hva kommer et menneske til å få for alt sitt harde arbeid og for sitt hjertes streben det som han arbeider hardt med solen? Alle hans dager innebærer hans beskjeftigelse jo smerter og gremmelse. Heller ikke om natten legger hans hjerte seg til hvile. Også dette er bare tomhet. Det finnes ikke noe bedre for et menneske enn å spise og drikke og la sin sjel se det som er godt på grunn av sitt harde arbeid. Også dette har jeg sett, ja jeg, at dette er fra den sanne Guds hånd. For hvem spiser og drikker bedre enn jeg? For til det menneske som er godt innfor ham, har han gitt visdom og kunskap og glede, men til synderen har han gitt den beskjeftigelse å samle og sanke sammen, bare for å gi til den som er god innenfor den sanne Gud. Og så dette er tomhet og jage til vind.